Bai te gustai ko hago mi patallera tu otra cuento generalean sarri, saris saris saris saris saris sarri, saris saris saris saris saris Saris saris saris saris saris saris Irate va a Zare zare zare za Del pasachet denaz kenan vieon tal Gende haase de ladantxe zerretan Zerbaitit usteko edubi faltan Delakos becuento generalia Sarri, sarri, sarri, sarri, sarri Sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri sarri Sarri, sarri, sarri, sarri, sarri Viva tu Sarri, sarri, sarri, sarri, surri Vivas oas Sarri, sarri, sarri, sarri Sarri sarri Zhermienetan zu Leuziak. kogikarik ez, baina egka ekimena proposatzen du gazte talde batek Kogikarekin bezala jendea lastegka biliko da egizegi osazetik abiatuko da igandeuntan goizeko zazpontan eta hortzaizera helduko atxaldeko lauak laur den gutxitan. Diru aekarentzat bildua izanen da eta aurten ez dituzte kilometroak sallduko tierta goeizik. Lekuan berean saldo dira eta inttzint salmentak oraindanik soilitako Donianenegaraziko eta hortzaizeko ikastoletatan goizeko amajetatik egoertitara eta txaleko lauetatik seietara ukanen duzuet t-shirt hauek eskuratzeko aukera. Bestalde, ogeitameka urte, ogeitameka kilometro presoen aldeko martxan tolatzen du bakebidea kustailaren amajean baionatik doni baneloitzunera. Badira, ogeitameka urte, unai eta jonke paparot, jakez esnal eta fredegi karamburu txistohu, Batxilotuak direla, joan den azaroan, balintzapeko askatasuna onagtu zioten aranbururi eta etxean bukatzen ari da zigoja, baina besteek presondegian segitzen dute, terrorismoaren kontrako frantziako prokuradorearen jajera salatu dute bakegileek, jakez esnal eta jonkepa paroten balintzapeko askatasuneska erei trabarik ez zemaitea galegin dute. Eta osasun, neuhiak ez egespetatzea baionako Pirineseko ostalariak komisaldegira deituak izan ziren, Horain abisua eta esteko mehatxu administratiboa egizibitu dituzte behiz gertatuko balitz. Kasu hostalariak kesu kolektiboak elgahetaratze bat deitu zuen elkartasunez eta maiatzaren nogeita seian gutun bat idatzizieten baionako suprefetari eta janjone etxegarai hausapesari eskuak dezaten galdeginez, baina gauzko egunean oraino ere ez dute erantzunik jaso. Eta kontrol zojotzak espero dira hostalari entzate, aste ere, ez da alkoholik kontsumintzen halko Bayona eta miahitzeko kajiketan, beho eta aberen ejukbi bi egunean. Ostatuetan ez dute gainera matxa telebistan eman, ez Bayona ez miahitze, baina ez da angelu bidarte getaria doni leitzune eta endaian ere. Pirino Atlantiekoetako prefeturak hartuko ditu hauek osasun protokoloa ejespetarazteko helburuarekin. Agilera zelaian, 5 mila pertsona sartzen alko dira gehienez osasun pasarekin. Eta diru Belketa hasi dute arroztegiko kanpaldian isunak bildu zituztenak laguntzeko, amar isun e, zituzten joan den astean arroztegiko proiektuaren kontrako mobilizazioetan parte hartu zuten egitarrek, eta laguntza eskaintzen alda arroztegia geldituko dugu puntu webgunean. Eta orain gure aldetik Euskal Ixatietan departamentuko auteskunden kari lehen debatean tolatzen dugu orain berean amikuzeko Ixatietik zuzenean entzutenalko duzuena. Atxaldeon, Pantxika. Bai, atxaldeon, Magi, agatxaldeon, Guziri. <gülüyor> Ongi eto riberaz departamentuko bozenkari Euskali rati hauetan uh, antolatutako lehen mahain ingururat. Oroitaraz ezagun eldu ekainaren ogoi eta ogoita zazpian, departamentuko kontseilu nagusiko berrogoi tamalau autetxi, autatu beharko direla, Ipar Euskal Herrian amabi kantonamendu dira, orrekeran haidu ogoita lau kontseilari izendatuak izanen direla paueko kontseilu nagusian. Horrez gain, eskualdeko bozak ere memento berean eginen dira, eta akitania berriko Kontseiluko autetsiak ere autatuko ditugu. Baina gaur, departamentuko bozenkari, 2000 eta hama bosteko auteskundetarako jadanik berriz maraztua izan zen, amikuse, bidasune eta oztibarreko kantona gira interesatzen, iru autagai mahain inguruan bildu baititugu. Han-Marri Brute, gaur egungo eta departamentuko gehiengokoa, jean jacques Lazearen ondoan aurkezten dena. Xabil Arralde alderdi abertzalekoa, Emilie Duboarekin presentatzen dena. Eta Luzian Betbeder, Gero bai Talde Ezkertiarridekiaren hautagaia Michel Doienartekin presentatzen dena. Eren, edo eskuin, mutureko bat ere bada kantonamendu untan, baina gura aldetik autu bat izan da, hauen ez gomitatzea. Zuen galderak egiten alko dituzue ere gure autagaier, idatziz, galde egiten dizuegu horien igortzerat, zenbaki untarat, 06, Ogoita Amar, Zero zazpi, largoita amasei, amaj. Errepikatzen dut 06 zai, ogoita amaj, zero zazpi, largoita amasei, amaj. Eta ez da baida unen bururatzean, bos minuta hartuko ditugu beraz, galdereri, erantzuteko. Lau autagaitza eta eztabaida da baida lehen, amikuse bidasune Oztibarri kantona hau, hobeki ezagut dezaguna zurekin joro bidartar. OZIBARRI Bai, aldak eta haundia izan zen duela sei urte kantonamendu berriak moldatuak izan zielarik eta bereziki eskoalerri barneka odian gaur aipatzen dugun bidaxune amikuse ostibarre kantonamendu bateratuak zabaltasun handia du zazpieuntalatanoi eta bat kilometro karatu eranaidu ipar eskoleriko bigarren haundiena eta berrogoi tamabi erri biltzen ditu horietan amikuseko lehenagoko kantonamenduko errigusiak oita zazpiak oztibare ioldiko erriguziak ere amalauak, eta beste lehenagoko kantonamendu zatiak alanola, nola aldeko zazpi errietarik lau, arganku berguei kam eta bidaxune, bastida aldeko bostetarik iru, bastida, iztuitze aiera, eta azparnealdeko aldeko arberakuak. arberakoak, dona martiri, doztiri, mehaine eta lekorne. Herri populatuenak, donapaleu, mila sortziun bat jendekin ondotik bidaxune mila irueun eta irutan oita lau, eta aiera eta irutan oita sortzi, bastida ere urbildelarik, antxu mila. Azken urteetan, bidaxigune haiera eta bastidako errigetan biztanlegoa emendatu da, kostaldetik hurbil urbildirilakotz, Eta, dona paleu, ere, beraz, gora joan da inguruko erakartzen dituelako, serbitxu, komertzioak, languneak, kontzentatzen baititu. Orotarat, oita bat mila eta iruehun biztanle dira kantoramendu hortan. Duela seio horteko emaitzak, parte hartzea emuneko irurogoita batekoa izan baitzen, hor biztan dena, departamentuko heina baino goragoa, lau kandidatura ziren orai bezala eta tendentzia berekoa gainera. Departamenduko gehiengoak lortu zuen lehen itzulian ehuneko begeita erdi, abertzaleek ehuneko hogo kot sortzi, zkerrak ehuneko hogoikakots bat eta eskuin muturak ehuneko hakat erdi. Geroztik herriko bozak ere izan dira onden notean, funntstzeesko aldaketekin bereziki Donapauleko egeian, horrek eragin bat ukanen ote duenez ikusiko beraz lehen itzuuri jotan hogoian. <gülüyor> Zortzeun ta ogoita zazpi milioi euroko aurrekontua kontua izanen du departamenduak aurten, iru laurdena sozial gaientzat prezeski, elkartasun politikak eta sozial ahloarekin dezagun beraz debatea. Elkartasun politika eta sozialak beraz garrantzia baduela, eta COVID eritasuna ere sartu da jaztik, ezagutzen ditugun zailtasun ekonomiko larriak ekarriz, dit lacar canton am mari bruté etaire' ici bon il y a eu beaucoup de personnes qui ont perdu leur travail je m'excuse mais je préfère parler en basque et sur certains sujets parce que c'est quand même technique et j'espère que vous me comprendrez. Euh, la crise de COVID va effectivement euh, générer des difficultés, des difficultés en lien avec le travail, mais aussi des changements liés au mode de vie. On sait qu'il y a 10% des, des personnes qui ont choisi de changer de mode de vie. On dit qu'il y a 10% accompagnés, l'égalité de l'économie, l'égalité de l'économie, l'égalité de l'économie, l'égalité de bat eko bisiki diende empresak, uh, eh, sekatzen dituenak beren langileak eta bat ditugu edo, bisiki diende lang gabeen. Behar ditugu, elgarrekin uh, parkour batzu, entxeatu, iteat, lang gabeen didenen eta hek uh, Ur, ukaiteko lekubat gure emprexetan. Hori nahi dugugu kik egin gure majorite departementalak, eh, luen chai urtez dan hor balima gida, behar dugugu uh, elgarekin, emple emprexekin, formaziokin eta lan gabe dinden okubatzen dindenekin, uh, lan hori eman eh, mm. elgarekin. Hala. Voilà preseski, langgabezia bizidutenetan, pairatzen dutenetan, gazteak badira. Eta, Xabila Jalde, beraz, ergeza edo bizitzeko sari minimoa ez dela aski diozue, emezortzi eta hori bost urte harteko entzat ere baduzue proposamen bat. Bai. Nik, Lenik bo, nahimu keazpimahatu, kobida dela eta, esartuko girela, eguera biziki, ez egonkor eta nahasi batean. Eta horri buru uh, egiteko, gure ustez, uh, da erabakiak eta politiko, politika publikoak, erretarren gandik, harik eta uh, kokatzea. Hortakotz, erten dugu, dira zumeiturte, uh, Ipa Euskal Herria galdetu duena, albesein fite barko da indarrian argi, eta da, lujalde kolektibitate uh, bere zibat. Eta gure ustez horrek beharko ditu, bere baitan, departamentoaren uh, eskumenak ere uh, Kudeatu. Eta badira Azunbaita dibidea, uh, olako lujalde de kolektivitateenak uh, estatuto frantsesiana, adibidez, eh, Lyon metropolia, lurralde kolektivitateba da, ta kotatzen ditu bras uh, departamentuaren eskumenaka eta erresari sozialak bouluz... lokueta zira edo. Da, sozialak lokueta sailista, erresari formatu bat gazten Ego emunean, e, oita urte baino e, gazteagoak direnek ezpeitute hunkitzen al. Eta beste adibide bat, kortxikan, errenta universalaren inguruko experimentazio galde bat e, egina dute. Beraz, hori pentsazen dugun, berdela, poderea urbildu eta urbilketa horretarik e, berritzaileagoak diren politikak indarren jari. Ba, istitu. Puntu urtan nike gaudut urbil giela, uh, dienden urbil, berriz organizatutu gure serbitzuak uh, eta dila bizpailu urte alainan lalua notr kompetentzia zu eken dudit eta berriz uh, organizatutu ditu gure serbitzuak eta sozial serbitzuak uh, urbilenetik uh, eman ditugu. Baina nahi nuke uh, gazetaraz uh, uh, uh, mintza Tu, guke gukena ditugu lagundu gazteak avek le PAK Jeune 64 eta hor guk dirua emain dugu bana ez bagarrik lagunduko ditugu dirua ikin, bana lagunduko ditugu ure beren urrachuen iten uh, formazioan iteko edo lana harrapatzeko Hor ez da gausabera uh, est... kalde giten dena da garantit minimo bat hilabetixan minimo bat emez orzit ago bost urte turte artekoen za gu... lucien bet beder lucien edar zuekele, xosial arloa erraiten duzue puntu nagusietan duzuela ala zein lehen tachuna zuel Bai, krisia uh, honak <laughs> edakutsi dauko uh, argiki uh, lehenik uh, langileen emportentzia bai zahar etxetan, bai uh, familietan egin uh, diren ari izan diren uh, langile guziak uh, adinetakoen uh, eta laguntzeko. Eta horiek horiek buruz, nahin ginduzke ale uh, agertu da uh, formazioa eskasa izan dela horien zat, eta uh, soldatak uh, biziki apalak dilera. Behaso gu proposatzen dugu horien xoldatak emendatzia ziren uh, uh, zinez beharrezkoak baiiti da uh, langile horiek eta gainerat emaziak dira gehienak. Gero, Uh, bai uh, belaunaldi esker bideko etxe partekatzea ere sortu nahi gintuzke, uh, horik uh, dira uh, gazte eta adinetakoak eta uh, etxe batzu, non uh, adinetakoen laguntzeko ere, herri erdietan, txerbietsu ere hurbil, uh, horien buskat, bizi arazteko uh, eta herri erdiekoak. Uh, bai eta ere, jor, ipatu duzu, bai, hemen sortzi eta urritabusturteko artian, jor, agertzen nahe, nire ofizioan ikusten dut uh, badirela, jor, uh, gauzabatzu uh, aldatzeko eta preseski uh, proposatzen dugu, bai, e, eta laguntza, diru laguntza bat, hain uh, marri buritak errandu mesela, uh, formakuntzak iteko, baina lan ari eta laguntzeko zinez gazte horiek. Mm -hmm. Migratzaileen uh, ajera aipatuko ipatuko dugu zen, eta adintikikoen uh, ardura eh, departamenduaren gain da, uh, eta azken urte hauetan, Ipache Euskalegia beraz Afrikatik eta Ipache Europarat sartu nahi duten migratzailean etapa edo bidea bilakatu da. Uh, kostaldean gehiago usen dira, baina badira zuen kantona ere migratzaile ajera egiten dieten elkarteak. Uh, Lucien Berritzulekin asiko gira, aski lagunduak ote dira elkarte horiek. Ez, enurztuko ez. Ise lana egiten dute, ikusi dute eh, lekornetamakiaan artian zela uh, guntza ekartzen dituzten uh, gazte eta heldueri eta etorkizuneri. Uh, Gu hori hartzugira ere uh, gure ene lanean, ez eh, itzaile teinikoan izor Zofgarden uh, enfans delakoan eta uh, ene urteiko hobenak pasatu ditut horien onduan. Formakuntza egiten eta ikasle, hafa ikasten, francesa eta hori nahikaria zinez integrazio bat... Uh, egiteko eskoalegian uh, zinez suragarria da. Eta uste dut, hor, uh, behar dira uh, departamando kardura hondiabadu uh, etorkineri buruz. Eta hor, nahi nuke alea ipatu uh, gauzabat uh, izi, gerri, afa, izi gerria bai uh, ni honkinuena uh, uh, da uh, galdeiten zuten uh, hezitzaile eta laguntzaile uh, delako poliziare joiteko ea ikusteko uh, hemen sortziz petik uh, sirenes, edo ez. Guel, gure lana da laguntzia etorkin hori. Eskoalegia beti uh, ongi eturria egindugu hieslarier eta uh, enustuko gure konsientzian uh, araberako lana behar dugu eta hola segitu beraz hori behar dira zinez lagundu gainerat uh, ainit eman ditugu lan enpresetan eta jakizazu enpresak kontentzirela horiek ikustiak ilana, uh, lana uh, nahi baitzuten. Departamentoak de, marit... de, de bede, bede kargan ditugu, uh, haurak, hein, he, heme sorzi urte hartio, hartatzen uh, gira, uh, gazte horietaz, emanez etxe bizitza dianaria eta formazioa. Eta hemer, si, heme sorzitik goiti, laguntzen ditugu, uh, formazio batetan balimatida ingaiatiak. Eta egun, heme sorzi de deperspendatzen ditugu, uh, haur jodien dako. E bat ditugu elkar teake, laguntzen ditugunak, ban a formazioen La assoziation PERF, ezakite sautzen duzun ez, kar sendu, euh, formazioa. Haizan euh, gida lanian beste taldeatzuekin tzuekin, euh, aur, horre, horien euh, errecibizeko, kondizione honetan o, o eta adaptat. Betres ba, eskisa bila galtzura ustez, departamenduak askixos eta nahi keri uh, ote du behi ustuki argeralan egiteko. Bai, hori da galdera ondia, zerren azken amorteak behiratzen ditu larik. adibidez, estatuaren partetik etortzen diren dotazioak, eguneko uh, larrogoiaz, gure kasuan uh, kipitu dira, eta beraz ikusten da, e, Estatu Frantzian eman diren aldaketa instituzionaletan, ez dela departamentoen maila, indaktoa izan uh, batere. Orduan, mm. galdera hori uh, luzatzen aldugu, eh, gobernuko indakrak izan direne, eh, eta eh, direnei. Zerren, e, estatuaren eh, baliabideen apaltze hori sozialistekin, holandekin abiatu zen, eta ez du, Emmanuel Macronek hori eh, eraldatu. Donc, nire ustez hori da dugun eztabaidaren da parametroa, denak gira ados erteko, Departamendoak eramaiten dituen politika sozialeak, e, zilegiak eta indartuak izan behar direla, baina galdera da ze balea bideekin. Eta galdera horri begira, ikusi behar da, alderdi sozialistak eta uh, LRM eta modemak ebe, uh, estatutik baliabide horiek tipitu egin dituztela da. Departement doa lida, An-Marie Brute, gai oren kodeatzea migrazioa lida? Departement doa, obliatzea aur gusien arsea bedek gaine, emez urte petika. Adox, ila eraiten dolarik, estatuak lagunzen, edo piskat bakartuak, xenditzen sistet? Ba tira, biziki elkartaxun politika, konun estatuak estina biziki emaiten, hortan, pundu hortan, akort gira, dela telageio eman, eh, saaren dakore, eh, la lokation personalizea l'autonomie, le RSA badikuk, badakigu, eh, laguntza horiek, etipitzen aiteela eta beharrak eh, handitzen. Eh. Mm -hmm. Banaguk eh, gure engeyamenduak eh, atsitzeng ha, ditu, haur guziak eh, harzen ditugu eh, eta et, eh, departamentoak bere gaine eh, harzentu haur horiek eta eh, So sozial, bai, sozial kapituluan, joztuki adinekoak eh, haipatu dituzu. Eh, ara, ez dakit, Luhaldean, zuen Luhaldean, erretreta eh, etxe aski bada, autonomiari buruz adinekoak etxean atxikitzeko, aski eh, egiten notedea, xabi? Bai, horre, biztanda, gu hemen, base gire pairatzen dugu uh, zartze fenomeno bat, beraz, adinekoen aldeko politika horiek, eroz eta bai abide gehiago berkuituzte, E, Baute dira, bestalde, estatu francesean politika horietan kasu interesgarriak, nik uste bai, adibidez, kreuz departamentoan e, zaharren autonomian eta etxetan atxikitzek urtetan eraman dute politika bizik interesgarria, eta azpimarra garria dena da politika hori jontatu dela e, argloproduktiboan e, sai baten garapenarekin, eta sai da domotika, ordan, gerre herrian sortu dut elizio tekniko bat, eta uh, ondoan horrekin batera, bada, zentrotekniko bat, e, domotik mm -hmm. lotua. Eta nire ustez ditugun bariabidea eskasia ba. hortan, horbitasunarekin batera, bada, beste kriterio bat, eta da, zehar errotasuna, gana ebaitu. Arlo sozialeko politika horiek, non hara kombinatzen edo lotzen ditugu arlo produktiboari eta baita ere transizio ekologikoari. Mm. Mm. Lucien, betbeder, mm. haipatu duzu, uh, langabezi haipatzerakoan, eh, badirela eremu mu batzu, uh, balurizatu behar dire, empregua balurizatu behar, pretseski, xarretaz arduratzeko, Be, langileak eskaz dituzte. Departamendoak egiten alditu, indahak alde horretarik hilabete uh, sariak obetzeko, ian estatutua obetzeko? Iadanik ja, uh, ikusten da, langile dela eta zenako langile dira badira, anitzagazo, e, eta adibidez, bai, uh, soldataren uh, galdera, bizten da, uh, pausatu behar da, eta formakuntzen uh, uh, galdera, uh, galdera ere, maz, baloriatzen valori, uh, ditugu ofizio horik, laguntzaile eta eri zeinen, uh, Uh, lan horiek biztandena behar behar uh, izan da gehio langile jortarako gero uh, nenuke ergan, bai uh, bon, itendu, janik Departamentuak etxen achitzeko uh, adinetakoak inhala, bo hoge behar dira langileak, beraz hara uh, uh, baitu batu. Eh. E, e, es, es, ne ne alde eta egun uh, languilene uh, falta hori bana ez bakarrik gure uh, mailan uh, uh, eh bat ida impressa bestek ostatuak batimanduan aitiena kontabilitatean batida Biziki-biziki lekutan le falta bana et, esarretxan eta etsetsetsetse joita dienan da uh, falta tira gure societe kanbiatzen nahi da, uh, jendek beste zait nahi dute beren uh, laneko e eta behar ditugu begi zekarazire gure, uh, gure etxetat, ezpitute eza hautzen beharba nola gure etxeak uh, kanbiatuuten uh, azken urtetan. Untsa da orai ekonomia a jaloari uh, interesatuko dira. Ogoitara zen hau zuet, eh? uh, main inguru jena, buru ratzean zuen galderak, laraziko dizkiegula iru auta gaier, 06 ogoita hamar, 0 zazpi, laro ogoita hamar Amar zenbakirat zuen bezua idatze dezakezu, esemezez, edo whatsappez. E, Ekonomiar loan prezeski, leku garantzitsua badu, eh, amiku ze bidasune hostibarriko kantona hiruak Iruak adorzizte gaiteko e txalde, transmisioa sustengatu behar dela. Hortik aratago, zer laborantxa mota sustatu behar da, Xabila galdi? Boa, nik uste dut hor badugula ez tabaida, e, bizi bat. Gup defendiatzen dugun laborantza modeloa da tokikoa da laborantza biologikoa da etxalde etxaldekipien laborantza, albidetzen duena e, laborarier egenta maila duin batekin bizitzia eta alaber konsumitzailer kalitatezko mozkinak eskaintzen dizkiena. Eta, bon, or, entzun ditugu pakaren inguruko ez da gukuste dugu ereduri ez bat a laborantzaren eredua produktibista batekin eta ber dela eredu saldatu. nik eh, ba, bon, ingunuke in, in, oha bat eh eh brutei e, e, emastealdi horra da zuen hautaga izan erik nabait zergurriko zuzendaria dena badakigu bestalde lurberriko azkeneko garaietan bigarrekin, bigarren presarekin elkar Beraz, areagutu duela, eta bigar, uh, Bretañan da, e, zerri, uh, azilea, ondi bat, e, erabili duena modul bat, e, bebi ja, sortu duena, an, uh, arlo ekologikoan, itxasbelaren krisia, eta nik horidu, galdera, ea guk hemen lokalki, alako eredu bat, nahi dugun, oraindik uh, sustengatu. Ana Marie Brite u kanendo zu erantzuteko ala ere uh, uh, souliburu sitzultzen aiz eh uh, Lucien uh, Bedbeder suekeria eh, uh, ara la borancha uh, lur Lekuko, laborantxa sustengatzen duzue, uh, urbila, kalitatezkoa, eta transizio ekologikoari ere lotua, doz zira, ordoan xabi lakaldek egin dituen horrek? Argunt, argunt uh, Baina, behar bat detail bat uh, batian, mi dut uh, hemen gure kantona manduan, uh, laborantxa ainitza dugula, eta kalitatezko la, laborantxa. Uh, Zenbakiek erakusten dute, bai gure txaldek, uh, jende gehiago, uh, ri emaiten duela lana Uh, moskin uh, kalitatezko moskinak egiten direlerik uh, diru sartzeak badira, eta beaz uh, laborantza monta horrek argi eh, erakusten du uh, herriko bizia etxitzetzen duela, geinera uh, ingurumena, ba beha Gero guk uh, diugu, ere, uh, nahi dutena transizio horiegin, uh, laborantza konvenzionala edo produktivitatik nahi badute modeloz kambiatu, dena horiek ere behar dira lagundu egin ustuko eta hortarako uh, bai uh, bai uh, heinberean edu leentasunak eman ber dira ara uh, Lehen tasuna behar da, eman laborantza biologikoari eta uh, produktzio labelizatiari, uh, biztan dena, i, laborantza iraunkor bati, eh, baina uh, biztan dena, departementua kor hortan, beharko ditu uh, alainan didustatze honak uh, eman, eta, uh, hala, uh, borondate onguziak, uh, laborantza horriburuz joan dienak laguntzeko. Mm -hmm. Almarie Ate gripeak, eh, markatu na, ditu? Nahin na niko bimolde, uh, nik hitz bat eman hortan, eh, eh, erriz izan gira egun orietan eta gure kampania edera da laboralier esker. Eh. Guk bimoldeak laborantzan laguntzen dituz, irkiuta laburak edo luseak, pentsatzen dugu bien lekoa badela eh. eta biek nahi dutela kalitatea in gure produktuekin. Eta gazte batek eraiten zaten, bere uh, aitamen uh, laburantza harzen zuela, eta ezne, ezne, ardi eznea iten du, parte bat xaltzen du leteriari, eta beste partea, uh, anzirkukur, iten du gaznak eta geo merkatuta duaiten da. Hala, etxemplu bat, nun bi moldeak permitzen din gazte bateri emaitia euh, segida harzea eta behar dugu utzi hautua gure gazter nahi balimaute laborantza hartu berriz, sobeda diende segida gabedira eta gu lagundu ad, kotitu kalitateak, labelak laguntzen ditu ere, ordean uh, bimoldeak, ad, bana kalitatean dako eta Atik, mori... anmare brute, atek gripean aipatu sentazken bi urteetan aere uh, krixigo goza era gindu eta justuki uh, laborantza orantxa, intentsiboaren landierrak ez ote ditua entzinean emaiten. A, eta, zude ustez, ongi kudeatu, ote da, krisia zentan. Nozze izan e, da, bi urtez segidan. Eniz, specialitatea. Eh? Badugu COVID jenden eta ne, eta ikusten da, nola, nola eritasuna fite egite landen eta denak eh, metratua me, me mal. Eh? Uh, COVID hori, egia, bi hiru, hiru urtez barne, bi eta nukandugu. Uh, denek akortida, gida, behar dugula zeietin, ez behiz hola laborantza aurlazteko, eh, sometzuek uh, dila somaiteilaite, ez dute lanik uh, behar bitute uh, eon behar. Hein? Hala, gio, uh, eneusdez hor uh, ezpezigetite izan behar da, jakiteko nola in, hein? Uh, hala, gio, xe hurrore batida uh, kasu batzu, nun ez duten behar ba, behar denakiten, bana ez eta denak behar eman uh, zaku berian, eh? ene ustez gehiota gehiok asuiten ute uh, nolaz uh, sanitarioak uh, errespatatuz eh, Xabila eh? jalda, ba, dut zira? Ba, nik dut, ez da baida oktan, laborantza eredua da ez da baida gaia, eta bakigu tokiko ajazak eh, justikoagoak direla, eta eh, izurite, izurite bat, edurita sunbata E, zabaltzen delari gaitasun handiagoa dituztela dela horiak buru egiteko. Erran berda ere bimeat amazazpian dehiak ertatu zen mm -hmm. alako krisi bat. Eta sanitarioki hartu ziren neurriak argunt jokozkan poziren izan zituzten ateguziak hil. Eta gero a, kalte ordaindak a, laborariak a, ordaindu beharrik izan zela mobilizazio askar bat. Hain zuzen ere alako Iikuspeia administratiboa eta laborantzaari dut produkktistarren kontraako kantu zena? Mm -hmm. lagundu ditugu laborantgiran hori galdegin hau nuen luzean bedereere, aski lagunduak izan duute dira. Aski ez dakit, uri e, e, e, laborariak berek, behar da galdein, mm -hmm. banan argi, argi da uh, ua, orain arte egin laborantza modeluak jolako uh, izuriteak ekartzen dizila uh, ez bakarrik uh, uh, ahatetan, uh, ikusi dugu behietane, eh, eta... Bon, uh, hartako behar da Hemengo laborantxazinez Eta agraza arrustikoek ilan Aizan uh, Eta horiek lagundu behar dira mm. ha, Etxe bizitzaren gaia Lotuko dugu azken finean zenta uh, Zuen kantonamendoan izan dira Adibide batzu, bidasunen uh, Adibidez, hein, berriki, eh Salatu izan da, etxal bat uh, Dua urte bat eta erdi 20.000 uh, eurotan salga uh, Aurten, gaur egun uh, Laueun eta berroi eta 20.000 eurotan eman da gai, bastidan beste amiku, eh, adibide bat, zen ere goitziari dira presioak, eraikuntza proiektuak badira, eta sozial etxibizitzak eskaz dira. Marri Brute, etxibiztza bat nukaiteko zaltasunari nola buru egin behar da, horreta aztenu departamendoa kudeatzen duela ofizirur goitalau egitura, eh, etxibiztza sozialak eraikitzen dituen egitura, alta hemen ere surgira so sozial etxibiztza heinean département de voix que ben les gars indou et denek ou quand certaines uh, chebitsa gastenalde uh, gastenalde alainane uh, way uh, dakigu est la uh, permisen ai je permission ou beste problema dat hein bana, jakin diakindugu ere egiz-erriz ibiltzian uh, duanden astetan batira diendek ez dute nan peren etxia arañatzelaane ez aski uh, haski soxik. Uh, bada uh, hor problema bat egia da behar dugu denek elgarrekin ene ustez uh, pentsatu nola kambiatu uh, hori. Uh, Legea behar ba, fiskalitatea behar ba uh, bana, uh, Puntu hortan, en eustez akord gida erreiteko behar dugula mugitu eta behar dugula zeitegin. Office 64 ekin, la uh, etxe bizitza iten ditu urte bako txan, uh, Eta aurten, hiru milion geio, bost milion geio emandu ofiz uh, 64 edi, uh, etxe bizitzen uh, emendatzeko. Xabi lagal, laueun etxe bizitza sozial urtean? Aski emaitza e, imaitza zuzena da, edo hainitzez gehiago imeak da. Bon, nik lehenik azpin ratu nahi nuke a, problemaren a, diagnostikoan, bada ikuspegi politikoaren arazoa. Erra nahi dut, bon, zonbaitzuk egiten dutena, da bon, be, bada a, eskaera bat, eta diludurnek a, hemen datzen dute, bada a, eskaintza bat ez duana, aski fit gora, beraz, automatikoki presioak hemen dira, eta hori da merkatuaren legea. Eta intzen eren, normalez, eskuinaren eta liberalen uh, lema da utzi egiten, utzi pasatzen. Gana edu, uh, ez dela ustopatu behar uh, merkatuaren uh, legea. Beraz, hor, uh, poste naiz, handelea, uh, zuk kokatu izanaz, haraz hori eskubidea bezala, eta eskubidea den neugrian, Eez dugu merkatuaren eskuetan utzi, eta ordan podere publikoak berdu du azkarrean indartsuan esko hartu. Tazu horek ejan duzu berdra legeak egin, mm -hmm. eginkin at ah, adosgira, mm -hmm. eta zertan berda eragin berda eragin arazoak dituen alde ezberdin horietan eta gure usteza, Alde horietan, bada, e, etxibizitza soziala, e, hemen datu behar dena bada, azkarki. Adiki da, adiki Badia, du garen <gulpura> etxibizitzak, or, bairatzen <gulpura> dugu <gulpura> fenomeno hori kostaldean, mainan, ari da edatzen barnek aldera. Eta gero behar dugu etxezaren erabeheritze politika azkar bat. Bat dator... Atosik eta... Ekologioaren Bukatzeko eran behar da eta egia da, naiz eta ezten bere nola eran, konpetentziarik indak zuna, nazaiti iten duela departamentoak, beste beste ikusi dugu diruaren aldetik, kostaldean pairatzen dugun presioan hemen dela medio Ebe, diru hiturri bat, joetan uh, dela gora departamentoaren zata, franxas erta intuzterio-druad de, de, de mutazio, eh? donk, jolazan ebada, eraldak eta esku eh, bideak. Normala, li etaike, hortik datorren sorsa, bide izatea, etxibitzaren eh, mm. politikaren alde, mm. Adibidez, Office 64 uh, HLM-etako Bosh Milun eranditugu Edo zendako ez guk erraiten dugu Ere experimentazio sozial batzuena zuen uh, Dirustatzeko, bon, lehenako ez dute ja Menak azteriri eta bon, Eritar guziendako guk defendatzen duguna Gutieneko errenta sozial bat Pobreziaren mailarat iritsia mm -hmm. itekena Zendako ez, alako esperimentazio bat Dirustatu Beraz, uh, eraldaketan esku bideoietati datoran diruarekin. Luizie Metbeder, gai az zaitu goen zuen, eh? zuk ere mm -hmm. baduzu zure iritzia. Bai, kompletatzeko pizka bat, eh? gure diagnostika da problema orokor bat, eta arras komplikatia, bada legia, bada herri elkarkoaren uh, plangintza, hirigune plangintza kompetentzia eta badire uh, herrien ardura ere. Uh, guk egin genuelarik, azpar niko eskoldian plangintza eurokork bat hama hamaika ikusi dugu ze ze dificultateak ze saltasunak okinditugone Uh, be, jadanik uh, jaberri erdeko be, uh, orain uh, behar du uh, uh, etxe bizitzak konzentratu hiri erdi, erdietan eta hau uh, uh, Be Bez horre, uh, privatuak ere behar dira barne kondutan hartu eta xabik errandu amezela uste dut hori uh, nehori zorozak behar dila, kolektivitateak behar dituztela nehori zorozak hartu eta eh, legia biztandena beharko dela uh, aldatu, uh, baina han sustos herriegia uh, eraikitzeko eraik gihan uh, herriegi eraikitzeko hisan sozial uh, sozial eta etxe bizitzak hori eh uh, balia bideak ke estado momentual sozial itxe bizitzak egiteko, uh, laue hon itxe bizitzak urtean, ez da aski? Ez bueno, da aski, ikusiz, ikusiz eskolerian azomate jende etortzen denen kampotik eta oraiko gazteak ez dute uh, bizitzeko tokidek atxemaiten, berza uh, gehiota gehiota bai, gehiota da. Mm Hortan -hmm. mm. utziko dugu gaia uh, instituzio eta kompetentzia etaz sola astatzeko. <gibar> Zuen galderak egiteko, telefono zenbakia errepikatuko dut, 06, Ogoita Amar, 0sazpi, Largoita Amasei, Amar, zen idatzirik, WhatsApp edo esimesez, igortzen alditu zui. Beraz, ere ez da baida sakont bat da hanitz uh, johatu dena ere batzu edo besten uh, dokumentuetan edo paperetan uh, departamentoa eta Euskal elkarguaren artean uh, eskumenen banaketa um, EH bai alderditik eta zuek ere gero bai taldetik uh, Ipar Euskal erriaren zako kuadro instituzional baten beharra azpimarratzen duzue Lucien Betbeder, zuen ustezala ere Euskal elkarguak denbora gehiago behar du fundazioak gonkortzeko eta gero gu garatzen alkode la dio Hori da en enustuko anizkopentzia partikazten ditugu hono departamentua kilan eta eta hainbat hobek bainan badakigu ere hehi elkargo berri gaztea dugula eta ikusi zez lana egin dugun eh eta nik beste hautetzi beste hautetzi kilan zelaenak izan diren eta lege horiek kamiatu direlarik ere erese inarosalgia bildu dugun uste dugu pausuz, uh, pausuz, uh, pausuz, behar dela ahantzatu uh, uh, gauza horretan. Uh, Bistandena, bada hainit uh, um, kompetentzietan uh, nolai ghan uh, hobekio antola diten uh, herrietaz hurbilduz, serbituako hurbilduz, eta behar ba, um, deliberuak ere hurbilduz uh, herrietan. Uh, Departamenduak ilan, uh, komplementario bezala ikusten dugu behin, biztan dena, banan helburua, uh, uh, uh, horre ipatu dugu, eh, estaduan partitik ediru morgesteak eta ekipitzea, uh, uh, memento batez, ez ditugu bi Eh, departamentu eta herri elkarguak gauza bera egiten beharko dira. Adibide adibi bat, lehen tasun bat emaitekotan, adibidez, uh, departamentu kendu behar litzaioken uh, eskumanetan? Ba, Sozial mailan, gianik hori uh, departamentuan gain da horokorki uh, eta hola segitu behar duven ustuko. Uh, Naiz eta badira laguntza ipiatzu uh, kompletatzena aldienak. Geo uh, ekonomiaren partetik, ekonomia uh, nahi badu guk herri elkarkoa nahi ginen uh, ekonomia hori garatu uh, barnek aldien, uh, dena konzentratia dela hartan, behaz hori uh, laguntzak badi ira economia mailan uh, departamentu de tikire benan hori uh, berri uh, taque uh, no stoko rigil cargorat de de pauuz pausu behar, be, behar da izan sei ururte hotan be da hortan e, laneian na eta inhala e, nola egokieenak hautatu etatan hor, beharko da Herriko her elkargoak beharko dugu beharko du laneian nazan departamodudaki lan. hor e, senintzen du dugu le konetententzio pixka bat, bat dela bien artetian eta hori behar da uh, behar, uh, behar du. Anne Marie Brutet a aterako da utzot, turismoaren kudeaketan adibidez ikusi dugu ez eh, den eh, eskumenna asketa eh, departamentu eta euskal elkarguaren artean eh, kostaldeko hiria hundiek parisen gaindi publikitate kampaina handi bategin zuten eh, departamentuari esker eh, etzenoa bat ere euskal elkarguaren turisma politikan Uh, Alor, behar eskoa dea, kaxoortan adibidez, eh? uh, uh, bi uh, egitu uh, da uh, uh, Nik erango ut euh, departamentoa eta defendetzen dute la, eta en ustez uh, kompetentziak, enok kompetentzia obligatoriak, eh? elkartasunak, kolerioak, errie nalde herrebideak, departamento guzien, behar nez edo -eskwaldene, eskualdo eskualdean, gauza bedaktida eta departamentoak uh, ibiltzentu uh, voilà, proiektuak hola. Batida erranduzun besala uh, Sommeit proiektu Elgarekin ditugunak Eta bat ditugu geio eta geio Eta erranduzun uh, eh, CAPB gaztea no, eh, Iru urte Behar da demora bana empresendako uh, Bat duk uh, konvenzion bat Eta hola Eskola elkartasunekin uh, el Eta uh, departamentuekin Lagunzentu empresak uh, Turismoa Erraiten duzu bat Pierre du goût, Pierre un plan de tourisme, hein. Hola, euh, ya qu'il te connoc, c'est no kitendur zer, uare, eh, eh, turizmoa, ene ustez, indargeio ukaindugu, eh, eskoaleria, biharneza, denek ekarra azten du jendea gure lujaldetat, behar du, ere, ikusi nola ekarra azten dun, kalitatea behar da, gure turizmoan, eta hori elgarrekin behar dugu ezan. Baina gure naia da eskoale elkarteaikin, eh, el arzeko lanian geio eta geio, indugu sumz e, e, optikoa hola indu impresen alde euh, Eurovelotroa euh, bisimugi hori de proiektu bat euh, el, eskual euh, el-karteaikin hosta balz hosta bate hemengo euh, la piscina de Saint-Palais enfin, baditugu dosier uh, batzu eta geio eta geio eta geio esperan txadugu alo jamendoare behar dugula euh, reflexione bat eman denak elgarekin, euh, turismoare elgarekin, guk nahi dugu. Xabi, lagaldo, zoek abertzalek eh, lujalde kolektivitate eh, bakara, edo propioa aspaldiko ah, aldarik apena dozue, ara zer abantaila eh, gure lujaldearen Bai, bon, lehenik um, minut, oita mar segunduz, baxatu iraganean gain begira da bat. Egon diren e aldak eta beraz, erregioak handitu eh, dituzte, Departament Gainetik uhum, eta azpian, erri elkarboak, eta egia da, e, Departamentoak alditu dela pixkat zintzilik. Oan, e, gukertan dugu Departamentoaren politika sozialak indartuak izan badira, baina beste egitura bateka, eraman ditzake eta horregatik adefinatzen uh, dugu lurraldi kolektibitate batek jarren ideia mm -hmm. zeinak bere e, inbarku dituzken kompetentzio horiek zenalko ba unik uh, eta bain izateko koherentzia gehiago beste sailekin denago aipatzenoa zailejotasuna mm -hmm. ekonomia arlo soziala mm -hmm. eta transizio ekologikoaren artean Epe motzean ez hortan, eta gertatzen dena da, egia da, eazken urtetan ikusi dugu enbat gaietan, madabela horako leia, erri elkargoa eta departamentoaren artean, guk gukustu dugu ahlo sozialean hori gainitu behar dugula guziz, eta hortakoz pentsatzen dugu ipar aldean, motzean, erri elkargoa bera izan behar dela politika sozialen buru, Eta sendako ez horita ikela posibilitatea poluetan osatzeko alako konferentzi sozialak arlo horretan e, intermitzen diren erakunde publiko guztiak e, mainberdinaren inguruan jagiriz bainan baita ere tokiko eragileekin Uh, eta abar, eh, bat eratu egiteko lekuan leku diagnostiko xeak eta diagnostiko arabe eran araberan Erakunde publiko ezberdinek eh, eramaiten dituzten kompetentzi sozial eta sanitarioak ere Modu eh, koherenteagoan haintzina eh, eh, eramaiteko an maritate sozial eta komunak eskual uh, elkargoari ustea ne ustez puntu hortan ezki da akord eh, akort, eh, voilà, eh gu, guk uh, xinaste dugu departement doas eta eh, colectivitatte ortas eta justuki oh, holako kompetentien dako. eh uh, badugu herritendu uh, hurbila sinaidi la entends banagu re hurbilda stand ditugu eh eta et, cherbichuak Orti da, uh, eta guk zer nahi dugu uh, de l'innovation social. Ene hostez egun, behar dugu, uh, eman uh, mahi zoulian, uh, errandugu duan den egunian uh, lana faltar, empresak, uh, formazioak, eta lekuko dendeake, eta hen hekin uh, errepostuak ukaiteko. Hordian... Departamentoa deia alida, demartxa hortan, eta nahi nuke hola segitu. Uh, Lucien Bet-Bener, zuriritzia, zuk sozial eskuben hori, lehentasunetan tashunetan kariko euskal elkargorat. Ez dakit lehen denez uh, ez tutuzte uh, behin zeren. Uh, eh uh, hori kompetentzia osua departamentialana uh, baditake hoxtera gabe en ustuko anitz kompetizia uh, partikatzen ditugunak eta horiek emekemekin ustuko argitu ber dira gaurrenzu mezela noh ke ta ser, sergi Hala. Xabi, bukatzeko behar bagaiarekin, uh, baituzu demora pixka batzuk, ara, lujalde kolektibitate horren behar, horren defendatzeko, eta sozial eskumen hori kajazteko, edo, edo beste batzuk ere, eta ez da bakarrik sozial mm -hmm. gaiena. Bai, eta haitzu zen ere, uh, An-Marri Britek uh, epatzen zuen mm -hmm. soziala, egia da, e, eldu zauzkigu haro uh, biziki uh, nahiak, biziki uh, ez egonko mm -hmm. jak, Eta hori begira iruditzen zaita lema interesgarri bat hautatut sie, c'est une campagne en France chez aussi l'avenir en confiance avec vous. Doni petsasut neorkestira e konfincherik geruari begira denak biziki keskatuak. Berda e mal confiance, hartako hartako eh... hartako gure lanare la sinda. Berri salduniz mere Oli... lengu ideiarat eta da nola artikulatzen ditugun uh... E, politika mota dile la sociala, dile la economica que establir la begirakoak eta Iten ditugu, un adibidea hartzeagatik, adibidez, horgu argomantan girako txikarrekin, erran bezala eh, duten rogal de collettivitate batek hori eskerra renta universalaren experimentazio batekin nahi dute Eta nola, doazten, haute eskundeak, berreskoratzen badute uh, abertzaleak poderea, baituzte haintzin ikusiak berrikuntza sozialean uh, esperimentazio batzuk uh, enpleguarena alde, adibidez, mm. e, riel kargo batean balain uh, deiturikoa, nahi dute zero somor de longdure protokoloa <coughs> indarrian jarri, hori da, ATD-Karmondek bursatu duen protokoloa, mm. eta bitzaz, ideia da, hau fet, langabezi indemnizazioaren alde estatuak emaiten duen dirutza, Hori right. baliatzea enpresak sortzeko, tokian mm -hmm. toki asetoak ez diren eh, behar ekonomikoetan eta hori egiteko, beraz, eh, denbora luzez eh, langabezean okay. e izan diren pertsonak be, eh, empleatzia, empresza oietan, beraz, hori guk uh, alako, ikuspegia defeniatzen gukta, jambesan, adikida, deia, sumzo optikoan, baditu gu latanoi gende, uh, langabe ziendenak, eh, eh, gure dan tole marxe du departement, batida, le kloz d'insertion, erango du, uh, merkatoa ukaiten dinak, behar dila erresan eh, dien gendeak hartu, uh, Entre, euh, les euh, les chemins de randonnée, euh, c'est des entreprises d'insertion qui les entretiennent. Gouret-Sahar et Chétan, écart s'en occulte là, batida compagniaque dite-tent, dite-tienne, gouret-Sahar et Chétan, c'est-à-dire des Beste gai bat ilotuko gira, bost minuta baditugu horren ari patzeko, eta gai garrantzisoa da, aktualitatea egiten duen gaiak, uh, izkuntza gutituena, eh, molak legea dakizuen bezala behiz unkitu aizan baita, imertxeo edo morgiltzei sistemari oztopoa, eman eh, dio Konstituzio Kontsailuak joan den hilabetean, Ipar hau batez euskararen irakuskuntza eta mugiltzi sistemak defendatzen dira, ha eh? utitsi eta tendentzia guztietarika hau batez alde baina se atera bide orai gure hizkuntzaren irakaspenarentzat luzien betbe da bazurekina hiz onaia la loi Molac va se constituer gomme eta imercioori hori eh uh, estatuko hisuntza françesa dela quan eh uh, ja kinessa le berroitan ma urte untan yani onartia cela uh, gure, uh, gure estatuak estatua zutela hm um, sereran geio eh uh, rox uh, e nustuko gauza hori kez hola aldatuko Uh, segituko dira, ikastola segituko dute, eskola privatuai segituko dute immersio uh, sistema hori, behar dute, zinez, uh, enustuko, ez du estatuak, ez dakit de hori aplikatuko enustuko, mm -hmm. eta espero dugu uh, numait kokatuko dutela, ez dakit nun, banan uh, uh, beharrezkoa izan enda, zer nahizaz, ez badute krisari, beste krisabata Uh, piztu uh, frantziako egian eta dibi, eta eskoleotan, dena uh, beharko dute uh, immersio pedagogia hori uh, bai estatu, edo onartu, zeite giz. Zeindagakoa da gakoa, zenta, itz izan da aterabideam, ez da aipatu hori, no? Ez dute, uh, zer da legia aldatu? Consti... Legia, bon, bigarren uh, artikulo hori beharlitake aldatu dena, baina uh, frantzia ikusiz uh, nola borrokatu den orein arte eta enustuko anitzurtez mali uski uh, bigarren artikulu hori ohono luzaz, uh, luzaz uh, egonen da hola, ez dakit noiz arte, manan ahn artian sinez uh, behartu beste atera bide bat aztsu uh, mm -hmm. hatxeman, segitzeko eta emnatzeko eskora eta kaskoinaren uh, mm -hmm. e Anne-Marie Brute, Prezeski Departamentuko koncheiloak uh, gutun bat, mozio bat igorizion uh, Emmanuel Macron, franziako presidentari, imertxo sistema defendituz, baina, etzen konstituzioaren bigarren artikulua aldatzea galdegitan, eh, mozio hortan, eta erran behar da ere zuen gehien guantziren batzuek ere jo zutela konstituzio uh, Beraz, ala, uh, uh, seatela bidezua kizkuntzeltat. Uh, uh, guk lagundu du eta laguntzen du eskora, hein, o, uh, eskora, eskora ofizua ha, eh, ba milumbat e maiten du urte guziz eskora hain dako eta berdin uh, gazkoina hain dako. Eta kol exe askare laguntzen du, eh, kolégio ha, sala, eta beti engaiatu gira eskora edatzeko gure departamentoan, gure eskora kualehian. Eta um, hor atealdia araiz zeitarriatuko uh, da eta uh, ez dugu urte uh, ur hori gusiak uh, Ez maite lan bazter, eskolak batida, publikoan, privatoan, la, denetan. Laguntzen duzuela ados, eta hemen gainera zuen gehiangoan denak alde dira, eh, imertuak alde dira. Nola, nola pariseak entzuten altzaituzte? Enxertzen en gira, justuz, ala. Ez zuzue podererik, ez zuzue etziste... Eh, <laughs> poderik uh, gu, Guk erraiten du Nola pentsatzen dugun Benagio deputatiak dute Legiak iten, ez du Departamentoak legia iten Guk, mm -hmm. uh, guk erraiten landu Senaik dugun gure lorraldean dako Ta hori errant dugu Eran dugu, ala Xabil Arralde? Bai, nik uste dut hor afera ortan bon, Lehenik bada ikasgaia Piskat gogorra euskaltsalibusian dako Zeren eta. Irabaziak diren, gauza batzuk ustean dugu zirela baita espada irabaziak. Mm -hmm. Gero, uh, ondorio politikoak ebe azpimak hatua izana, e, adibidez modemak baitu uh, bos ministro waiko uh, gobernoan, eta blanquer uh, ministroak omen mm -hmm. uh, bidelatu du zera uh, e, auzitegi konstituzionaleat uh, de Iuri. Beraz, baduzua erantzunkizun bat. Guk ez dugu segitu, emosio nahi ikusi utzu, emosio nahi nadu, eta gala, eh? Eta gero bestitik. bai zen, Hemen gira. Nain konuke azpimahatu ere beste hau zabat. Hor bada, frantzaz estatu mailako politikal, lokalki ere bat, ere bai, bada gaitz bat, gaiz politikoa, eta da jokobinismoa. Eta hori, hori buru inbardiugu, eta nik azpimahatu nahi dut lokalki, eba jende batzuk ono ikuspegi horrekin. Haidienak, e, azpiemarratzen dut, hangi itxeto bat, e, departamentuko ezkeraren eramaila dena, igan hauteskunen bezperetan oinu, galdegina izan baionan bai honan, jobla eskolegioaren aldeko dirulaguntza bat, horra e, bat zuen egiteko, behar stintu da, ez du aldegozkatu. Eta hori nire ustez, ba ez du onartu behar. Etxeto bere buruaren izenean mintzatu da, en ustoko ezker eh, aldean badira alagoen txangisa ezker izak eta gu biztandena ez gila bate ados, ad, uh, etxetok erranduen uh, gauzaz, gauzetaz eta pozizioniaz uh, guk uh, beti defendatu dugu uh, eskuara, ikaskuntza eh, gure herriana <laughs> eraiki ditugu erretan alditake bi ikastola, bateo gehezetan eta oa iberria lekornean bezea ezitake eskorraren kontragidela. kontra girela. Ara, Euskararen alde, hiruak eta mobilizatuko eh, azken minutuan tanbaik gira, emain eh, inguruan azken minutuetan, baditugu galderak bi emementuko eta lehena xabilak aldo zuretzat da. Ze koherentzia bada departamentuko hautezkundetara presentatzera entitate honen kompetentziak Euskal Herri Elkargoak biltzen uh, de, biltzeko delarik ea eh, txe baien nahiak, hori uh, zer gaitik presentatu departamentuan nahiago duzu elarik. Eh. Ah, Zeren hor ez behar dintasun bat egin da edukiak eta edukiuntziaren artean. Egan nahi du, guk politika sozial horiek defendiatzen ditugu eta ezinbestekoak ez dira, ezaren alde, E, beraz, gazten alde, iserzioaren alde, e, ezin duen alde, eta baja. Bakarik erraten duguna da, e, Departamento Azkampo e, beste erakundi publiko batek kudeatu ditzake. Eta hori da perspektiban guk defeniatuko dugun ikuspegi bikoitza politika horiek indartu, eta perspektiban, beste erakunde bateka, eskuale erriko erakunde bateka, erretarren gandik urbilagoa den erakunde bateka, horiekudeatu. Preseski, eh? entzule horrek ere gehitzen du, eh? um, proiektu politiko, politiko hau defendagarria deaz zinez, eta bestalde, bestalde, sustut, egingarria denez pauetik. Eba bai, egingarria da, eh, Baldineta Ohtarako indaharremana bil zenbat dugu, eh, besteak beste, eh, bozen bitartez. Eh? Eta gero, egin garritasuna, ba, lehenagoa ipatuituzten adibideetan agerira, e, ran bezala, honen e, metropolio bat e, dira eta lugalde kolektibitate estatus baten azpian, bada kortsikaren adibidea, eta azpimaratuko nuke ere, Horten urtarilean sortu dela altsazian er, estatus bereziko lujalde kolektibitate bat bateratzen dituena tokiko bi departamendoak eta lujalde kolektibitate hori bi konpetentzi e, bereziekin ognitu adat, eta da hizkuntza politika eta mugaz gaindiko harre eta hor jatxe maiten dugu biztandena antzeko atasuna Ipa Euskal Herriarekin, izkuntza politikaren beharra eta mugaz gaindiko garatzeko abukera edo Beste galdera bat uri luzen bet beder zuri zuzendua kontseilari hautatu haututatua bazira, zein familia politikorekin lehokatuko zira kontseilu nagusian. Uh, Ergan dezake orain goElista uh, go ekipa sustengo bat duela, ezkerko uh, departamoko ezkerrekoak, generazioa ez eta perdeno den sustengoarekin. Nikaganezake uh, gu gu gira. E, ez niz uh, nia dibidez, eh, niz uh, Michal doien artean izenean mintzatuko behinan haipatu dugu. Edo zoen galderetan gure iditzea emanen dugu. Eta hor oh, haipatu zu izkuntzaren uh, uh, gaia, eh, ez da, uh, etxetok haipatu dela ekoan zehbait, uh, guk segituko dugula ez. Uh, independente eguren ziste? Independente egonen gira. Bistandena gure eskerreko aldeko uh, sensibilitatea hor dugu eh? eta uh, deliberuak uh, hori buruzo joan badira, bistandena, boskatugu itugu bistandena. Mm -hmm. Bainan ez gira uh, ni agunt kontra uh, politika arglo uh, politizieno uh, horren kontra. Uh, en ustuko baditugu bai bakotsak gure, gure ideiak eta gure nortasunak eta horren araberan egiten dugu. Ez gira uh, chef de fila edo buruzagienan segitzaile eta ikizanen. An-Marri galdera zure galderazure zen, Aipatu dugu jadani, baina uh, Euskal Herriak uh, kompetentzia gehiago beharko, ote lituzke. Uh, nik errandut hoaztean, uh, uh, departamentoan esinesten dutu, dutala, eta hola nahi dutala seigitu departamentoa ekin. Hen kompetentziak uh, berdin dela jende uh, bat biharne soan edo uh, eskoalerian politika elkartasunak berdinti da. Uh, hala, eta urbilago e, izan behar gida eta halak dugu nahi bizi. Mm. Mm. Milesker irueri main ingurortan aparte harturik gure lehen gau zen amikuse, bidaxune, ustibarrek antona menduaz. eta besta lila tarte. Milesker. Kainaren orgoian dudarik gabe. Mm. Ahola dantzatalearen izan.